Про той Зойк я розповідаю перше. Навіть Балерині досі не обмовився про нього жодним словом. Хто кричав у передсмертному жасі? Людина, тварина чи якесь доісторичне чудисько, що удень день вдає із себе глиняну брилу, а вночі оживає? Не знаю. Але те передсмертне волання до вищих сил світу, той безнадійний поклик до неба про порятунок і милість, Пощаду і хоч крихту любові, досі в мені Він ніби підняв для мене завісу над жорстокою сценою земного буття Зняв полуду з очей і душі Я перестав бути туристом, який, вибравшись за місто Захоплено і бездумно мліє біля кожної квіточки і кожного листочка Я почав думати над тим, а хто ж, власне, сотворив цей світ Такий прекрасний зовні і такий жорстокий за суттю своєю Хто в цьому світі порядкує? Так навернувся я думкою до давніх людських уявлень про Бога Білого і Бога Чорного, про одвічну війну поміж ними. Я здобувся на об'ємність у сприйнятті світу, на бінекулярне бачення його. Той крик нічний зробив мене вартовим, свідомим свого призначення, і я був ним, допоки був наострої. Розділ четвертий. Але усе те сформується в моїй душі трохи пізніше, поволі й природно, як виростає дерево з крихітної зернини. Дні і роки мої у місті минали під шерхід газетних сторінок, під бубнення у ночі радіоголосів із забугра. Телегіпнотизери з раннього ранку пудрили мозок, обіцяючи спершу комуністичний рай. Потім рай ринковий. Дрібненькі фюрери кричали на мітингах у мегафони, проклинаючи те, що вчора так само пристрасно славили. Я почувався конякою, народу якої написано єдине тягти воза. А її тепер смикали за вішки ху різні боки, кривавлячи вуздечкою губи, розмальовуючи батогами худу ребристу спину. Нікого по-справжньому не обходили муки коняки. Усі, хоч сиділи по різні боки воза, Прагнули єдиного, Аби конячка везла. Я виковзнув із голобель, Я обірвав воздечку, Я утік на острів, придуманий мною. Острів – моя ілюзія, Остання в цьому житті. Але я тут щасливий, Бог промовляв до мене Привоглядною красою світу, Ним сотвореного. Я відповідав Богові вдячним, Гострим, аж до Шемкого трепету в душі проникненням у ту красу Це був діалог Оперше в житті моєму Я прокидався в землянці під стоголосе щебет птаства У довколишніх гаях На порозі мене зустрічало сонце Випірнувши із сизою надніпрянської імли Воно ставало начати над моїм суверенним островом А місяць на заході неба Передавши зміну, овочевий тану, Наче вирізблений із цукру На дні блакитної чаші. Я нікуди не поспішав, Ніхто не квапив мене, Ніхто і ніде не чекав на мене. День-ніч, ніч-день, маятник всеземного годинника. Свого годинника я не заводив, Зняв з руки і кинув на дно рюкзака. Поділ часу на години, хвилини, секунди, Придуманий людьми. І зарубок на дереві, як мій претеч Робінзон Крузо, я не робив. Який сьогодні день, і який рік, і яке століття мене не обходило? Хто повідає, скільки літ небу над моєю головою? Або оцим цим що серед дня маскуються під гори на Дніпрянські, а вночі оживають, або людям у звіриних шкурах, що ночами полюють на острові? От свіла верба темно спалахнули і погасли острівки фіалок, розстелив попід акаціями жовті полотнища чистотіл і згорнув їх, натомість засвітилися білі свічі акацій, медово дихнули оливки. Це і був відтепер мій єдиний календар. Отже, земля не зупинилася у своєму нестримному кружлянні довкола сонця. Затягкали на левадах солов'ї, заголосили у верховідці Верб Іволги Закувала, зареготіла на весь білий світ Закохана Зозуля Отже, весна дозрівала Як дозріває хліб у печі Давно, коли ще син мій був малий Я з почти привіз у подарунок Максимові Дитячого настінного годинника Прозорого у пластиковому футлярчику На циферблаті замість цифр Було намальовано квіти Сонце, місяць, зорі Мені здавалося, що тепер я живу всередині такого годинника. Я почувався центром Всесвіту, навколо якого кружеляло усе живе. Минуло трохи часу, і я ніби зрісся з тим годинником, сам ним став. Уже я був усім, і сонцем, і місяцем, і зорями, і травою, і козулею, і лосем, і розкішним осокором на схилі по той бік яру, і землею, по якій ступали мої босі Ходив я тепер лише босоніж, ноги Невдовзі я уже прогнозував погоду На ближчі дні точніше, аніж метослужба Вкладаючись спати, я знав Сонце чи пасмур, холод чи теплий дощ Зустрінуть мене завтра, коли відчиню двері землянки Подих вітру надвечір, запах землі, колір неба Комарі, мателики, мурахи, ластівки, трава, листя дерев Усе нашіптувало до мене Я ставав часткою живого світу земного кровообігу Хіба не є нею дрібна комашня, що роїться перед заходом сонця Ще пасмурного, прохолодного надвечір'я, впевнена Завтра неодмінно буде теплінь, буде тиха година І рій комашини не розвіє по порив поривчастий вітер Усе це треба відчути, пережити самому Слово людське лише окреслює образи світу Уранці, напившись чаю, я брався до роботи Я народився і виріс у селі, а сільській людині властиво навіть на початку весни пам'ятати про наступну зиму Та й сусіди мої по острову не гайнували днів весняних Пташки майстрували гнізда, синички уже годували пташенят Лисиці метлялися по ярах, вишукуючи харч для діток своїх. Джмелі і бджоли невтомно збирали нектар із квіток. Зацвітали трави і дерева, аби восени розсіяти по землі насіння. Усі навколо клопоталися. Клопотався і я. Найперше я зайнявся криничкою. Шануючи сусідів своїх по острову, все ж волів пити воду не ковдобини в якій брьохалися дикі кабани. Вище ковдобини, під кручею, з якої цідилася вода, був рівненький плацок. Я обкреслив коло діаметром близько метра і став копати. Туристичною лопаткою, прихопленою з міста. Цілик піддавався важко, але опустившись навколішки, я довбав і довбав, вичерпуючи глину пригорщами, аж поки дно кринички не стало крем'янистим Відтак поглибив канавку Якою вода текла з-під кручі Вирізав із сухої березової кори Жолобок Та приладнав над криничкою Чиста як сльоза вода Тонким струмочком полилася униз Коли крем'янисте дно покрила вода Криничка заспівала тонким Схожим на щебет синиць голосом Ляду змайстрував із гілля Та сухого очерету Нарізаного на дні яру Вода під тою лядою Усе літо була чиста і прохолодна. Це уже пізніше, коли почалося до моєї кринички паломництво людей, що прагнули зцілення від недуг. Її розкопали, опустили бетонове коло, до нього приварили залізні дверцята на замку. І досі, найняті моїм дорогим зятим, моїм Ростиславом, молодики роблять бізнес, відпускаючи хворим воду за гроші. Я до тої комерції не причетний. То все поза мною, а втім, хто зна. Облаштувавши криничку, я вибрався на шпиль пагорба, приліг на торішньому сухотрав'ї. І земля, і небеса, із вервечками білих оболоків, і джмелі, що хилиталися наді мною, наче маятники, усе дихало спокоєм та вічністю. Двоє лелек у чолопочку неба виписували над островом коло за колом. Сонце теплими вустами виціловувало лице моє. «Я дитя твоє!» – шепотів зворушено. «Як і кожна жива істота тут, на землі!» Сонце лагідно усміхнулося на ті слова мої. І я через мільйони світлових літ відчув той усміх. Наступного ранку мене розбудив шелест дощу за вікном землянки. Дощ був теплий майже літній. Але був він надовго. Геть усе небо заволокли хмари, Вони лежали темними грудьми на шпилях пагорбів. І я вирішив цей день присвятити хатнім клопотам. Докласти рук було до чого. Зі стелі звисали клапті фанери, Якою вона була підбита. У прорізах виднілися ще міцні дубові колоди. Вони трималися на таких же колодах, Поставлених сторчма вздовж стін По кутках вони вже підгнили Через те, певно, Іван Іванович І обтинькував стіни Хокоренками акацій Мабуть, землянка будувалася У перші дні війни Тоді, згідно з наказом Вусатого вождя, у партійних кабінетах Спішно формували на папері Партизанські загони І спішно готували у нетрищах Партизанські бази Переважна більшість тих загонів так і залишилися на папері. Партизанський рух народився стихійно, коли німці засвідчили досить переконливо, що прийшли на Україну як завойовники, а не як визволителі. Івана Івановича, активного комсомольця, висунули в партизани, довірили цю землянку. Так, я думаю, він і просидів у землянці під шпилем, поки не повернулися червоні. Ляду в стіні із дубових колод у глухому кутку землянки я відкрив випадково Вона трималася на двох залізних штибах, засувалася шворним Я вийняв шворінь, смикнув за скабу Ляда відчинялася ржавим, схожим на стогін з креготом Той скрегід глухо відлунив десь у середині гори